ske radio obrazovni program Pri otprilike 10.0 godina zbio se jedan od najvažnijih događaj u povijesti čovječanstva. Počelo je globalno zagrijavanje i tako je došao kraj dugom ledenom dobu. U povijesti planeta Zemlje bilo je nekoliko ledenih doba. Najstarije je ono ispred Kambrijskog razdoblja. To je razdoblje staro oko 570 milijuna godina. Zadnje veliko ledeno doba vladalo je na Zemlji u vrijeme pleistocena razdoblja koja je trajalo od milijun i šesto tisuća godina do prije deset tisuća godina. Za vrijeme tog ledenog doba led je pokrivao oko 30% Zemljine površine. Danas pokriva oko 10%. Na području Sjeverne Amerike i Sjeverne Europe prostirao se led debeo i do četiri kilometra. Na vrhuncu tog ledenog doba, u takozvanom zadnjem glacijalnom maksimumu, koje je trajalo od 21.000. do 18.000. godine prije Krista, prosječna temperatura na zemlji bila je niža 20 C stupnjeva od današnje. Temperatura mora u tropskom području bila je niža za 2 do 5 C. S obzirom na činjenicu da je tolika količina vode bila zarobljena u ledu, na zemlji vladala suša. Pustinje su se proširile po planetu. Današnje tropske kišne šume u Africi i Amazoni bile su svedene na maleni broj izoliranih šumskih čepova. Razina mora bila je 100 metara niže od današnje. Azija i Aljaska bile su povezane kopnom. Na području današnje Indonezije prostirala se velika kopnena površina koju su znanstvenici nazvali Sundaland. A onda su oko 18.000. godine prije Krista temperature počele rasti. Oko 9600. godine prije Krista, temperatura je porasla za 7 stupnjeva, u Timesovom arheološkom atlasu piše. Kad je negdje oko 10.000. godine prije Krista završilo ledeno doba, svijet je doživio niz dramatičnih promjena, koje su imale daleko sežne posljedice na ljudske zajednice.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 Ta velika promjena i kako je utjecala na život ljudi. Tada su naši daleki preci živjeli kao lovci sakupljači. Da bi preživjeli, morali su loviti divlje životinje i sakupljati plodove. Povlačenje leda smanjilo je pustinje, počele su rasti nove šume. Divljači i ribe je bilo sve više i više, plodovi su bili obilniji. Sada kada je bilo više vode, kako u obliku tekuće i stajeće vode, tako i u obliku kiše. Ali ta velika promjena dovešće do još jednog epohalnog trenutka u povijesti čovečanstva. Ta promjena s vremenom dokrajčiti lovce sakupljače i njihov način života. Najstarije stvorenje koje pripada hominidima pojavilo se prije oko dva milijuna godina. To se biće naziva homo habilis ili sposoban čovjek. Pretpostavlja se da je homo habilis živio pod Saharskoj Africi. Homo sapiens, kako se nazivaju današnji ljudi, starije oko sto godina i potomak je tog homo habilisa. Od te skoro dva milijuna godina duge povijesti, ljudi su tijekom 99,5% tog vremena proveli živeći kao lovci sa kupljači. Takav način života odredio je i ljudsku zajednicu u tim vremenima. Ljudi su živjeli u obiteljskim skupinama u kojima je bilo nekoliko generacija. Te su se skupine nazivale klanovima ili danas se nazivaju lokalnim skupinama. One imaju od 20 do 70 ljudi. Muškarci uglavnom ostaju u skupini. Žene su u tu lokalnu skupinu dolazile izvana. Lokalne skupine udruživale su se u regionalnu skupinu koja je imala od 150 do 1400 pripadnika. Kako su se te regionalne skupine odnosile jedna prema drugoj? One su razminjivale stvari. Ponekad su imale zajedničke rituale ili savezništva a ponekad su možda i ratovale. Azar Gat u knjizi Rat u ljudskoj povijesti piše. Dokazi iz tih davnih vremena su krajnje malobrojni, a oni koji bi mogli upućivati na ratovanje, mogu se tumačiti i na drugi način. Kamene sjekire, vršci, koplja i vrhovi strelica imaju dvostruku namjenu i mogli su samo služiti za lov. Drveni štitovi, oklop od kože i kacige od kljova, koje danas nose rijetki preostali lovci sa ne mogu se dugo sačuvati. Na fosiliziranim, slomljenim i ozljeđenim kostima teško je razlučiti jesu li te ozljede i prijelovi nastali u svakodnevnom životu i lovu ili su nastali u borbi s drugim ljudima. Ipak, pomnim istraživanjem većeg broja kostiju može se zaključiti da su neke od kostiju ozljeđene u borbi. U nekim slučajevima u kostima je nađeno zakopano nekoliko vrhova strelica. Naš najstariji primjerak žrtve rata je neandertalac star oko 50.000 godina, koji je pronađen s ranom u prsima koju mu je nanio desnoruki suparnik. Dokazi o ranama nanesenim u borbi sve su češći kako se približavamo današnjem dobu. Dokazi u borbama sačuvani su ne samo zbog prirodnih uvjeta, već i zbog činjenice da su ljudi počeli pokapati svoje mrtve. Jedan od najranijih dokaza o postojanju ratovanja u tim drevnim društvima nađen je u našoj zemlji, na području Istre, na lokalitetu Sandalja 2. Azer Gat piše. Na Sandalju 2 pronađena je skupina od 29 ljudi iz Gornjeg Paleolitika, kojima su bile smrskane lubanje. Nasilne ozljede nađene su i na grobljima iz Gornjeg Paleolitika na području Češke i Slovačke. Na groblju nađenom u Gebel Sahabiju u Egipatskoj Nubiji, više od 40% tamo pokopanih muškaraca, žena i djece bili su žrtve kamenih projektila. Neki od njih su i više puta pogođeni. U raspravi oko toga jesu li naši davni preci ratovali ili ne, prevladavala su dva mišljenja. Jedno se nazivalo Rusovsko, po francuskom filozofu Jean-Jacques Rousseau. On je tvrdio da su naši preci bili plemeniti ljudi, plemeniti divljaci, koji su se pokvarili tek kada su nastali država i vlasništvo. Neki su znanstvenici tvrdili da naši preci uopće nisu bili agresivni, dok se nisu počeli hraniti mesom i loviti svoju hranu. Drugo se mišljenje nazivalo Hobsovsko po engleskom filozofu Thomasu Hobsu, koji je tvrdio da je život prije države bio kratak, nasilan i skotski. Do 1960-ih prevladavalo je Rusovsko mišljenje. A onda je 1963. novelovac Konrad Lorenz objavio knjigu o agresiji. U njoj je tvrdio da nije istina da su mesoždari agresivni od biljoždara. Zapravo ovi zadnji često su agresivni. Lorenz je nadodao da nasilje u životinjskom svijetu ima svojih granica. Nakon što se suparnik povuče, nasilje prestaje. Kod ljudi je to drugačije. Ljudi ne prestaju sa nasiljem kada se suparnik povuče. To se vidi i dan danas. To se može vidjeti i u našoj dalekoj prošlosti, u mezolitiku. Azarkat piše. Jedan od najezovitijih primjera daje nam pećina Ofnet u Njemačkoj, gdje su u dva skrovišta nađene trofejne lubanje, raspoređene kao jaja u košari. U ta skrovišta stavljene su glave 34 muškarca, žene i djeteta, Većina njih imali su višestruke rupe koje su napravljene kamenom sjekirom. Danas se smatra da su naši daleki predsite kako ratovali. Ratovali su zbog časti, zemlje, prestiža, hrane, oružja, oružja, zbog žudnje i seksa. Razloga nije nedostajalo. Ali to se ratovanje promijenilo kada je nastupila ta velika epohalna promjena, kada se zemlja počela zagrijavati. Klimatska promjena koja je dovala do topljenja leda, dovala je do možda najvažnijeg trenutka u ljudskoj povijesti. Ljudi su na području plodnog polumjeseca počeli uzgajati biljke i pripitomljavati životinje. Tako je počelo vrijeme poljoprivrede. Ona je promijenila život ljudima. Poljoprivrednici žive na jednom mjestu, imaju zalihe hrane, znaju koje su granice njihovog područja, imaju vlasništvo i tako postoju meta. Naselja poljoprivrednika sve se više zbijaju. U Jerihonu, do sad najbolje očuvanom poljoprivrednom naselju, koje je cvalo od sredine devetog tisušljeća, pronađeni su rani dokazi tog zbijanja. Azargat piše Jerihon u dolini rijeke Jordan je među prvim poljoprivrednim naseljima. Smješten je u Koljevci same poljoprivrede. Do osmog prije Krista Jerihon, mjesto koje se prostiralo na deset jutara i imalo dvije do tri ljudi, već je bio okružen kamenim zidom dugim 600 metara, visokim možda četiri i širokim 1 do 2 metra. U podnožju zida u kamenu je iskopan duboki opkop, a iza zida je pronađen toranj visok 8,5 metara. Poljoprivredna naselje počela su se zbijati i okruživati zidovima kako bi se zaštitila od napadača. Negdje u četvrtom tisućljeću prije Krista području Mezopotamije oko hramova počela su se graditi naselja. Ona su se okružila zidom i tako su nastali prvi gradovi. Ta Mezopotamija kolijevka civilizacije dala nam je uz gradove još i pismo kalendar prve obratnike prvu birokraciju. Ali ona je dala instituciju rata, vojske i gradove okružene velikim zidinama. Govori profesor dr. Aleksandar Turman socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu oni najstariji nisu bili utvrđeni. Međutim, vrlo brzo očito taj mehanizam da bi preživjeli ne samo od te velike vanjske opasnosti, nego od širenja međusobnog gradova i preuzimanja prostora jer jednostavno trebalo je preživjeti, nadvladati onaj drugi grad i uzeti malo prostora, pomaknuti granicu u, u njegov prostor, onda kreću i obramjeni sustavi. Gradovi su veliki, par stotina tisuća stanovnika, nekakav Babilon, recimo, u tom vrhuncu svoje moći ima. To je zaista nešto što traži i kako dobru organizaciju. E, nebolja je što, naravno, ne možemo nikad otkopati tako čitav neki prostor. Međutim, ono što znamo iz ovih starih iskopavanja, nažalost, novih iskopavanja nema, i zato tako, nama sad posebno ja, znanih razloga, ali to se događa već više od 20 godina u tome prostoru. E, iz tih starijske planja vidimo da su najdominantnije točke hramovi. Jedan dio prostora funkcionira tako organiziraju u hramske aktivnosti. Hram preživljava i svojim proizvodnjom i hramovi su oporezovani i znamo upravo preko tih veza sa hramovima kako to funkcionira ali eto neki dominiraju neki su samo mehanizam unutar te funkcije kako rade taj e, nakupine objekata kuća su oko tih hramova onoga gdje bi ljudi živjeli to niko nikad ozbiljno zapravo nije istraživao tako da i ne znamo kako one funkcioniraju ali to je nešto što je očito negdje usput arheolozima bilo svih ovih godina, ali svako krene otvoriti neki zigurat, neki takav veliku, dakle hram svjetskih dimenzija ili neki hram da vidi zapravo kako je funkcionirao on unutra, koje su to dimenzije, zbog čega je funkcionirao i tako dalje. Vidimo upravo preko tih iskopavanja da su oni funkcionirali po, pa, po tisuću godina, jedan hram koji se obnavljao, par metara slojeva imate u hramu, stalno se obnavljao, zasipavao, grad je doživio ili neki potres ili neku kataklizmu, druge vrste, možda ga je neko svojio pa spalio, pa onda krene nova razina, ali na istom mjestu vidite da se diže hram. Ljudi su se od davnina ubijali, ali tek su se u Mezopotamiji ljudi počeli organizirano ubijati. Gradovi države opremali su svoje vojske, uvježbavali ih i slali u napade na druge gradove ili su te vojske koristili kako bi se obranili od susjeda. Institucija rata još je jedno dostignuća Mezopotamije, te zemlje između Eufrata i Tigrisa. Ratovi između gradova počeli su oko 3000. godine prije Krista i trajali su do 2500. godine. Rat između gradova Lagaša i Ume trajao je desetljećima i konačno je završio oko 2700. godine prije Krista. Vladar Lagaša proširio je vlast i na gradove Ur, Uruk i Umu. Ti su vladari tako okrutno vladali tim gradovima, da su se oko 2600. godine prije Krista proti njih pobunili sumerski seljaci. To je prva zabilježena seljačka buna u povijesti. Prvi veliki vladar u Mezopotamiji bio je Sargon. On je bio prvi graditelj carstva u povijesti. Skoro tisućeće i pol kasnije u Mezopotamiji pojavio se Sargon II. vladar koji će vlast Asirije proširiti od Egipta do Perzijskog ili Arabskog zaljeva. Njegov sin, Senherib, nastavit će uspješno vladati i ratovati. Na takozvanoj Senheribove prizmi ovako je opisan jedan od njegovih pohoda. Na mojem trećem pohodu stupao sam protiv kralja Sidona, koji je pokleknuo pred sjajem i užasom mog gospodstva i pobjegao preko mora. Ezekijel Židov nije se pokorio mom jaru. Opsjedao sam njegove gradove utvrde okružene zidovima i bezbrojna mala sela i pokorio sam ih zemljanim nasipima, obnovima za rušenje bedema, koje su u blizinu zidova donijeli vojnici koristeći lagume i rovove. Odveo sam 200.150. ljudi, mladih i starih, muškaraca i žena. Odveo sam konje, mule, magarce, deve, nebrojenu veliku i malu stoku i sve sam ih učinio robovima. Kralja sam učinio zatvorenikom u Jeruzalemu, njegovom kraljevskom gradu. Bio je poput ptice u kavezu. Tako sam sravnio zemlju, ali sam još uvijek povećao danak i darove koje mi moraju dati, kao gospodaru, i koji mi moraju dati svake godine. Sam Ezekijel mi je poslao u Nininvu, moj glavni grad, zajedno s 30 talenata zlata i 800 talenata srebra, Drago kamenje, veliko crveno kamenje, ležaljke napravljene od bijelokosti, stolice napravljene od bijelokosti, slonovskih koža i ebanovine, kovčege svih vrsta i sve druge vrste vrijednih stvari. Dao mi je svojeg čerke i ljubavnice. U Bibliji, u drugoj knjizi o kraljevima, gdje se opisuju posljednji dani kraljevstva judajskog, ovako se opisuje rat kojeg je povao Sanherim. 14. godina jezekijinog kraljevanja Asirski kralj Sanherib napade utvrđene judejske gradove i osvoji ih. Tada judejski kralj Ezekija poruči Asirskom kralju u Lakiš. Pogriješio sam, obustavi svoje napade na me. Snosit ću sve što mi nametneš. Asirski kralj zatraži od Ezekije judejskog kralja tri stotine talenata srebra i trideset talenata zlata. I dada Ezekija sve srebro što se našlo u domu Jahvinom i u riznicama kraljevskog dvora. U to vrijeme Ezekija obio vrata i vratnice u svetištu Jakvinu što ih bijaše pozlatio on sam, judejski kralj Ezekija i posla to asirskom kralju. je bila kolijevka institucije rata između država. Tamo će nastati prve uređene vojske. Ali ona nije samo izmislila takav način rata, ona je bila i mjesto gdje su po prvi put nastala oružja koja će obilježiti stari vijek. To vrijeme u tehnološkom smislu je važno u toliko što se stvara prva serijska proizvodnja oruđa i oružja. Naime, mi znamo i iz ovih naših okolnosti da imamo više dijelne kalupe koji stvaraju serijsku proizvodnju. Mi možete sa jednim predloškom načiniti stotinu kalupa i onda saliti u tih stotinu kalupa metal i dobit ćete stotinu potpuno identičnih sjekera. I naoružate stotinu ljudi s time vi ste dobili evropsku vojsku ili mezopotamsku vojsku i to prilično veliku. Tako dodajte im koplja i onda vidite da u rukama imaju koplja i te sjekire i to je mezopotamska vojska imamo mi u našim relacijama isto tako dobro naružnu bučedolce koji isto tako imaju, možda čak i ranije od ovih mezopotamaca, imaju i sjekiru i koplje na isti način napravljeno. Dakle, ta serijska proizvodnja tehnologija mogla je stvoriti preduvjet za i vojsku. Prije toga, dok je svaki predmet nastao na svoj način, naime, imali ste predložak napravljen u vosku, pa ste njega onda taj takozvani tehnika istisnutog voska. Dakle, svaki predmet koji ste htjeli napraviti, morali ste napraviti predložak u vojsku. Posku. Oblijepiti ga glinom, onda zagrijati, vosak van osušiti to, onda unutra uh, saliti metal, razbiti to i dobili ste jedan predmet. Dakle, koliko dugo treba da dobijete jedan jedini predmet? Teško je razmišljati o tome kako ćete onda stotine ljudi e, na taj isti način naoružavati. To je puno sporije nego ovaj tu Drio. Zato i tek od tih vremena i imamo prve vojske. Kako je Egipatska, tako je Mezopotamska, pa možda i Kineska. Ali isto vremeno imamo i kod nas uvjeta na jugoistokoj Evrope, unutar vučedolske kulture, iste relacije. Oko 3000. godine prije Krista u Mezopotamiji su napravljena prva borna kola. Spominjici u gradovima Uru i Tutubu prikazuju borbene parade u kojima sudjeluju i teška vozila s čvrstim kotačima. Kola su napravljena od drveta i prikrivena kožama. Ta je kola vukao par volova. Na platformi koja je bila između kotača postavljeni su štitnici koji su štitili ljude u kolima od udaraca sa strana i sprijeda. U kolima su se vozili kočijaš, onaj koji je upravljao kočijom, i kopljanik. Koristila su se kola s jednim parom kotača jer su ona bila okretnija i brža od kola s dva ili više parova kotača. Kola su postala pokretljivija kada je u njih upregnut azijski divlji magarac i kad su napravljeni lakši kotači. Ali kola su postala posebno ubojita kada su oko 2000. godine prije Krista u njih upregnuti konji s takvim su bornim kolima Hetiti, prvi indoevropski narod koji je došao na područje bliskog i srednjeg istoka, uništili amoritsku državu sa sjedištem u Babilonu. To su učinili negdje oko 1590. godine prije Krista. Hetitsko carstvo doživjelo je svoj vrhunac tijekom takozvanog novog kraljevstva, koje je trajalo od 1400. do 1200. godine prije Krista. Hetiti su svoje osvajanje temeljili na jakoj i organiziranoj vojsci borna kola, bila su udarni dio te vojske. Problem je što možda i nemamo ozbiljno organiziranu vojsku. Imate nekoga ko ima kola i onoga od odotraga koji funkcionira. I ti konji, nažalost, su se pojavili netom prije toga u mezopotamskim prostorima. Nema konja prije toga, kao domaće životinje. Dakle, ona je došla možda sa sjevera nekim transakcijama recimo europskih stanovnika koji su onda snabdjevali i tim konjima. Tako da je to bila sama senzacija. Znate, kad Hannibal udari na Rim, pa dođe sa slonovima, onda se prepadnu više slonova nego cijele njegove uh, vojske. Dakle, vidite s nekim elementom iznenađenja, kao kad tank se pojavi tamo gdje ga nije bilo do tada. Dakle, eto, i ta kola su više elementi iznenađenja nego Zapravo prava nekakva ubojita na koje će nadvladati one tamo protivnike. Vi tamo iskopate jarak i kola onda više ne mogu nikud. Prema tome, ali to su eto tako više statusni simboli da vladar je u kolima da bi se pokazao. Naravno vidimo jako puno bitaka, na tim reljefima vidimo jako puno scena lovova, vidimo da je nekako društvo izgledalo bi jako krvavo. S jedne strane, dakle da vladari su u lovu, u ratu, da gaze po, po protivnicima, da hodaju po životinjama koje su savladali i tako dalje. Teško je reći da je možda baš tako, ali njihova moć je to veća što oni zapravo na neki način tako funkcioniraju. Vladari u Mezopotamiji bili su i tekako okrutni kada su u pitanju poraženi vojnici i gradovi. Na mnogim reljefima vidi se sudmina tih ljudi. Kraljevi Sumera, Babilona i Asirije nastojali su utjerati poraženima strahu kosti, kako im ne bi pala na pamet pobuna. Susjede su pak tim reljefima i postupcima namjeravali odoratiti od napada ili im uništiti volju za otporom, kada dođe vrijeme da njihove zemlje dođu na red za osvajanje. Postupak babilonskih i asirskih vladara prema poraženima opisuje se u knjizi Žorža Contanoa, Babilon i Asirija. Kralj postavlja svoje prijestolje na vrata grada, a zarobljenici prolaze ispod njega. Na čelu je kralj zauzetoga grada, kojemu su namjenjene najgore muke. Vade mu oči, zatvaraju ga u kavez, sve dok asirski kralj ne njegovu polaganu agoniju. Sargon drugi je dao živa oderati pred sobom pobjeđenog kralja Damaska. Žene i kćeri ubijenog kralja ići će u asirske hareme, a one njegovih podanika pašće u ropstvo. Vojnici masakriraju, sjeku glave i donose ih kralju, a pisari bilježe broj. Ne ubijaju sve zarobljene muškarce. Djecu i majstore odvode u ropstvo gdje će raditi najteže poslove na kraljevim gradnjama, na kojima mnogi umiru od napora i bolesti u močvarnom kraju. Ostali će biti preseljeni na drugi kraj države. Međutim, možete vidjeti da uz te velike spomenike, 6 metara lava nekakog velikog koji čuva ulaz u nekih od tih takvih gradova, da dolje u tom podnožju je usrtana jedna igra koja se zove Igra 20 polja. Da su ti stražari koji su stali dolje u dosadi, su igrali tu igricu kao čovječe ne ljuti se danas kod nas. Dakle, eto, vidimo i nekakav obični svijet koji baš i nije toliko, baš brino o brigu, hoće li ga zateći taj vladar takvoga kakvog ne. Dakle, eto, svuda je ipak jedan obični život funkcionirao. Te vojske i nisu vjerojatno bile tako velike. One su na nekim lokalnim sukobima i nikad niste mogli stvoriti zapravo jednu veliku vojsku koja će onda nadladiti neku dalekog protivnika. Kad je njima onaj prvi protivnik bio veći nego ona daleka vojska. Kad je takva dolazila, onda je nije bilo obrane. Onda je grad po gradom padao, jer nekako nismo vidjeli da postoji nekakva ozbiljna organizacija između sebe protiv neke vanjske sile. Uvijek je to bilo protiv onih svojih prvih susjeda da nas oni ne pokore. Riječ kalendar dolazi od latinske riječi kalendarium, to je pak izvedenica od riječi kalende, koja označava prvi dan rimskog mjeseca, dan na koji se određuju budući sajmeni dani, gozbe i ostala događanja. Enciklopedija Britanika definira kalendar kao sustav za podijelu vremena. Kalendar označava početak i podijelu vremenskih razdoblja i taj podjela podijela konačno. Kalendar je nužen za život u zajednici, bez njega nije moguće održavati redovite vjerske svečanosti.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 u kojem su posebne operacije fiksirane za različite izlaske i zalaske zviježja i zvijezda ili za obrazce ponašanja životinja ili ptica, pogotovo za njihove sezonske migracije, bio je prijeko potreban ratarima. Kalendar je i za politički povijesni povisni život. Kada su se dogodile velike pobjede ili porazi? Kada je počelo vladanje nekog vladara? Kada je ona prestalo. Bez kalendara je to nemoguće odrediti. U trećem tisućeću prije Krista, vjerojatno negdje u 27. stoljeću, u doba kada je došlo i do izuma pisma, pojavio se prvi kalendar. I nije čudno da se kalendar pojavio kolivci civilizacije, u Mezopotamiji, međuriječju Eufrata i Tigrisa. Međutim, egipatski, odnosno mezopotamski prostor, se malo razlikuje od nekih drugih koji znamo, koji su funkcionirali uz kalendar. I danas, u današnjem svijetu, taj semitski svijet, Židovi i arapski svijet funkcioniraju po lunarnom kalendaru. Dakle, lunarne mjene koje su 28 i pol dana ili 29 koliko neko računa dana i to je jedan ciklus. Međutim, vrlo brzo su shvatili zapravo da ne mogu puno dobiti sa tim lunarnim kalendarom jer da taj lunarni kalendar zaostaje ne može najme ispuniti onih 365 dana ili recimo i pol dana koliko nam treba da bi funkcionirao idealno, jer će biti 12 mjeseci u nekom vremenu, a u nekom vremenu 13 mjeseci. Da je 13 mjeseci funkcioniralo bi idealno lunarni kalendar, bez problema vjeratnih od nas. Međutim, kako taj lunarni kalendar ne može zatvoriti jednu cijelinu, godišnju cijelinu, da se 13 ili 12 izmjena mjeseca, punih mjeseci, završi godina, bilo bi idealno, ali ne, ona dakle je tu negdje 12,5 ili tako dalje, pa onda morate nekoliko mjeseci zbrajati, godina zbrajati, da bi onda jedan mjesec dodali dalje To onda ne funkcionira. Zato su mezopotamljani se okrenuli s jedne strane suncu, kao i Egipat. E, I Egiptom onda dakle dominira sunce. Međutim, u totalnoj nizini je jako teško kontrolirati sunce. Ako imate brežuljke na horizontu, onda ćete vi vidjeti ako imate jednu stojnu točku, naselje jedno. Iz naselja gledate kako Sunce izlazi na istoku. Ako imate tamo neke brežuljke, vi ćete vidjeti da Sunce u jednom dijelu godine izlazi ispod brežuljaka, recimo južnije od brežuljaka, a u jednom dijelu godine sjevernije od brežuljaka, a u jednom dijelu godine baš počinje rast izabre žuljka, onda vi to možete na neki način kontrolirati. Pa ćete reći, eto imam horizont, na horizontu crtu, ta crta i obilježit ćemo godišnje kretanje sunca kako se ono o zimski vremena kreće, to je znači najjužnije na istoku ili onaj e, ljetni solstici, dakle najsjeverniji na istoku. Vi imamo taj kut i unutar toga kuta mi možemo promatrati onda izlazak sunca. U bog sunca nije bio najviše božanstvo. Tom Pantaonu vladao je An, ili na Akadskom Anu. On je bio bog neba, odgovoran za nastanak kalendara i za doba, koja su pak bila određena zvijezdama i zvježdjima koje su ih najavljivali. Nakon njega važan je bio bog Enlil od Nipura, bog vjetrova i poljoprivrede. Anu je predsjedao nebeskom skupštinom, Enlil bi provodio njezine odluke. Jednaka tim bogovima bila je boginja Ninhursag, znana i kao Nintur ili Ninmah. Ona je bila boginja kamenitog tla, vladala je planinama na istoku i kamenom pustinjom na zapadu, imala je vlast na divljim životinjama. Ona je bila također i boginja rađenja, s tim je trojstvom povezan i bog Enki ili Ea. On je bio bog slatkih voda i močvara, on je najmudri od bogova. Kako bogovi funkcioniraju opisuje se u epopu Gilgamešu. Do boga Anua stigle su žalbe na Gilgameša. Tigravi stvoriste i silnog lava. Silom ih Gilgameš nadvisuje i ravnog mu nema. Nesno sam jaram njegov. Beda me on zida dani noć. Gilgameš ne pušta sina ocu. On pastir Uruka čvrsto zidanog, on pastir i štit naroda. Moćan, velik i mudrošću ispunjen, Gilgamesh ne pušta svome mužu, ženu, ni kneževsku gđerku i zabranicu junaka. Vrhovni bog smilovao se na te žalbe i naložio da se stvori biće slično Gilgameshu, tako je stvoren Enkidu. Bog Enlil ima dva sina, boga mjeseca Nanu ili sina i boga Oluja, poplava i pluga Ninurdu. Enilovi potomci su i podzemna bića, Meslantea, Ninazu i Enugi. A sinov sin je Utu ili Šamaš nakackom, bog sunca i sudac bogova. U Mezopotamiji sunce je bilo važno, ali ne i najvažnije. Ali ako imate totalnu ravnicu, sunce on izlazi svaki dan iz istog položaja. Vi ne možete ni dokućiti zapravo da možda eventualno da postavite tamo neki stup, neku gredu, vertikalnu, kamenu, konzolu, nešto ili dakle, nešto, da stoji iza vaše točke, te stojne točke koje imate, da na neki način kontrolirate sunce. Tako je nastao Stonehenge. Ali Stonehenge nije nastao zato da je neko prvo postavio to, nego su imali male brežuljke u Engleskoj iskoj Irskoj, pa su onda mogli kontrolirati sunce preko tih brežuljaka. Kao kod nas je opet druga nevolja da vi, recimo, negdje u Dalmatinskoj Zagori ili Splitu, dok sunce izađe, u Splitu već vam pol dana je prošlo. Prema tome, tu to je teško kontrolirati sunce u takvim visokim planinama. Dakle u nizini u visokim planinama je jako teško. Ali u toj nizini morate se okrenuti noći, morate se okrenuti zvijezdama i onda krenete zbrojati Zvijezde, odnosno određivati zvijezde. I što se dogodi? Zato je u Mezopotamiji počinjao dan sa prim sumrakom, kad se pojavila zvijezda prva. Možda ne zvijezda, zvijezdu je teško jednu prepoznati, lakše zvijezđe, dakle nakupjenu zvijezđa, zvijezda, vidite kao neki lik. Međutim, ono što je važno, egipćani, odnosno mezopotamci, ono što je nama važno, do danas je ostalo, da mi računamo da je horizont ima 360 stupnjeva. 360 stupnje, jer su oni izračunali da sunce zapravo napravi taj godišnji ciklus i svaki dan izađe iz novog stupnja u 360 dana. Falilo im je, nedostajalo im je onih pet i pol dana da to funkcionira idealno, pa su onda imali problema, zato su onda i sunce maknuli, ali imamo 360 dana, dakle, funkcionira nam horizont. E, sad su odlučili da podijele nebo prvo na 18 segmenata. Svaki dio neba na 20 stupnjeva i unutar tih 20 stupnjeva su imali jedno dominantno zvježđe. Zvijezdoznanci iz Mezopotamije napravili su nešto što je dan danas dio naše kulture i astronomije. Podijelili su nebo na 30 stupnjeva i tako dobili 12 polja. Onda su svakom polju dodijelili jedno zvježdje. I danas poznajemo tih 12 zvježdja. Njihova su imena Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Lav, Djevica, Vaga, Škorpion, strelac, Jarac, Vodenjak i Riba. To su zvježdje Zodijaka. To su zvježdje Zodijaka? Koji e, u jedno vrijeme funkcioniraju na nebu, ima ih pa ih nema, nestaju jer nije zgodno da imate neku, neko zvježđe koje cijelo vrijeme gore traje. Onda ono nije indik indikativno po ničemu. Dakle, morali ste odvojiti onda 12 zvježđa koje u jednom dijelu godine nestaju, ali u jednom godine se pojavljuju. I sad krećete. Ako se u jednom dijelu godine pojavi prvo zvjeđe, a to je recimo ORI, ona onda mi znamo u kom smo u dijelu godine. Nešto što oni zovu što bi pripadalo vremenu drugog na treći mjesec naše kalendarske godine. Međutim, ono što je važno, isto vremeno su onda mogli odrediti godinu po ekvinocijima. Naime, sobstice je lakše odrediti, dakle, najkraću noć, to je prvi dan ljeta, dakle, najdulji dan, odnosno najdulju noć, i najkraći dan, to je prvi dan zime, unutar tog prostora. I sad kako su oni promatrali? Oni su podijelili dakle 12 segmenta i tih 365 dana su podijelili, pa su dobili 30 dana svaki segment u kome jedan, jedno zvježdje prvo izlazi van na horizontu. Nakon toga gledate, nakon prvog zvježdja pojavi se drugo, pa se pojavi treće, pa se pojavi četvrto i onda se probudi jutro. 12 zvježđa koje oni imaju pojavljuju se unutar 24 sata, znači svaka dva sata, nakon svaka dva sata. I vi sad brojite prvo zvježđe, drugo, treće, treće, četvrto zvježđe se pojavi na nebu i pojavi se jutro. Koji to dan može biti u godini kad imate samo četiri zvježđa? Može biti samo prvi dan ljeta kad je noć najkraća. Ali kad imate 16 sati noći, a 8 sati dana, to može biti samo prvi dan zime, to znači da ćete vidjeti osam zvježdja na nebu i onda ćete znati, eto, kad se pojavi osam zvježdja na nebu, to je prvi dan zime i tako funkcioniraju. Dakle, oni se okreću isključivo sljučivo noćnom nebu i po tome funkcioniraju. Premda, ne možemo zanemariti i sunce, koje ipak na neki način donosi život i sve ostalo, pa je ono tu aspekt jedan. I taj dio koji ipak tvori tih 365 dana, sunce nekako mogu kontrolirati unutar trih 365 dana. Dakle, ali primarno ta nizina traži odnos prema noći, a ne prema danu. Mezopotamija je dala svijetu prva kola, grnčarsko kolo, pismo, kalendar, prvi zakonik. Ali ona je najvjerojatnije dala svijetu i prvo pivo. Prema na arheološkim nalazima vrijenje se koristi za dobivanje pića između 4000. i 3500. godine prije Krista. Nalazi koji svjedoče u tome mogu se naći u ostacima mezopotamskih trgovačkih postaja u godine Tepeu. one je u današnjem Iranu i u Hačinebi Tepeu, postaji koja se smjestila u današnjoj Južnoj Turskoj. U ostacima tih postaja pronađeni su dokazi da se vrenjem dobivalo pivo. U Kembrižovoj povijesti Hrane piše. Nema sumnje da je do došlo slučajno. I to se slučajno vrenje dogodilo nebrojeni broj puta, prije nego što su ljudi naučili nešto o nadziranju tog procesa. Većina istraživača vjeruje da je ječam prvi put uzgojen u plodnom polumjesecu u području Donje Mezopotamije, između rijeka Eufrata i Tigrisa. Zrnje ječma je teže od piva dobivenog vrenjem te žitarice. Zato ne treba čuditi činjenica da su u ostacima trgovačkih postaja nađeni tragovi piva. I nije nerazumno zaključiti da se slučajno vrenje dogodilo u drevnom području Mezopotamije i da je to dovelo do proizvodnje piva. Sumerani su već proizvodili pivo na veliko. Na glinenim pločicama, promađenim ostacima grada Uruka u donjoj Mezopotamiji, piše se o proizvodnji piva. To se piće spominje u epu Gilgamešu. Neki arheolozi smatraju da su sumerani za proizvodnju piva trošili i do 40% prinosa ječma a Ječam je bio jedna od žitarica koji su hranili to područje. A činjenica je da ono što su mogli imati da je to žito. I da je to prvenstveno civilizacija žita. Na najmanjem uh, površini, na jednu hektaru, možete najviše pšenice proizvesti i danas se zna. Možda kukuruz to nadladava, kako ga nije bilo u tim okolnostima, onda je pšenica sasvim sigurno ono primarno što bi trebalo zasijati. Jer ako imate uh, jedan hektar površine i sad imate nešto što donosi prihod do 300 kila, ili donosi prinos od 3 tone, onda ćete, a jedno i drugo je hrana s kojom ćete dnevno živjeti, onda ćete rađe zasaditi nešto što će dobiti prinos od 3 tone pšenice, pa će pšenica biti dominantna. E, ono što je važno, vidimo relativno kasno, i relativno kasno da je meso prvo od te stoke koje imaju, da je onda vuna, nešto što je jako važno, vidit ćemo da su svi vladari, svi svećenici uvijek obučeni u krzno, ovnujsko krzno nekakvo koje je očito moralo biti vrlo kvalitetno ali jedno rame je slobodno i onda vidite kako je duga halja nekakva krzna. Da li je ona nošena i preko ljeta i zimi i ne, to je drugo pitanje ali svi kad su ono maksimalno svećano obučeni statue i sve ono što znamo, skulpture odnosno reljefi, vidimo da su oni na taj način obučeni. Tek je mlijeko dolazi kao neki četvrti proizvod dakle na kraju ali došlo je, dakle relativno kasno je došlo i u Mezopotamiju mlijeko Danas kad govorimo o stočarstvu, onda osim proizvodnje e, mesa, mlijeko je neprikosnoveno drugi proizvod, drugi artikl. Dakle, vidimo da polako i ulazi i to to znači da su se morali brinuti o stadu koje će dati više mlijeka, o vrstama koje će dati više mlijeka nego one koje su prethodne bile. Dakle, eto, to su neki mehanizmi kako se funkcionira, ali nevolja je što mi u arhirološkim slovima i ne možemo... Kao što sam rekao, nemamo previše istraživanja običnih objekata. Mi imamo tih svećanih objekata tih velikih glamuroznih prostora, poput piramida ili tako dalje. I vi ne znate zapravo što je u otpadnoj jami u nekoj kući tamo. Mezopotamija je svijetu dala još jednu stvar bez koje nama život ne zamisli. U tom području između Eufrata i Tiglisa je prvi pisani zakonik. Taj i nađeni zakonik može se datirati u 2400. godinu prije Krista. On je nađen u ostacima grada Eble, to je danas Tel Mardih u Siriji. Zakonik je napisan klinastim pismom na glinjenim tablicama. Najpoznatiji pak zakonik iz Mezopotamije je onaj Hammurabijev. Hammurabi je bio kralj iz prve dinastije grada Babilona. Vladao je od 1792. do 1750. godine prije Krista. Sargon je stvorio prvo carstvo u Mezopotamiji. Središte tog carstva bilo je u Sumeru, na jugu. Sumersko carstvo i gradove poharali su oko 1900. godine prije Krista Amoriti. Tada su oni bili u polubarbarskom stanju. Amoriti su se izdigli iz tog stanja, stvorili su carstvo sa središtem u Babilonu. Šesti po redu vladar iz te prve dinastije iz Babilona bio je Hamurabi. On će biti najpoznatiji vladar te dinastije za sebe ostavio glasoviti zakonik. U tom zakoniku nalaze se i ovi članci. Ako netko iznese optužbu protiv nekog čovjeka, i ako optuženi ode do rijeke, skoči u nju i potone, tužitelj će uzeti njegovu kuću. Ali ako rijeka dokaže da optuženi nije kriv, ako on izađe iz nje neozlijeđen, tada će čovjek koji ga je optužio biti pogubljen, dok će onaj koji je skočio u rijeku postati vlasnik kuće koja je pripadala tužitelju. Ako netko pred starije iznese optužbu za neki zločin i ne dokaže tu optužbu, tada će on, ako je u pitanju zločin koji se kažnjava smrću, biti pogubljen. Ako sudac presuđuje u nekom slučaju, donese odluku i tu odluku napiše, u slučaju da je pogriješio u presudi i da je do greške došlo zbog njegove krivnje, tada će on platiti 12 puta veću globu od one koja je bila propisana zločinom za koji je sudio i bit će javno udaljen sa sudačke klupe i nikada više neće na njoj sjediti kako bi donosio presude. Hamurabijevim zakonikom uređeni su i vlasnički odnosi, porezi, robstvo, obiteljske odnosi i kažnjavanje kaznenih djela. Zakonikom su posebno oštro određene odgovornosti namjesnika i službenika i kazne za neizvršavanje dužnosti. Određene su i neke plaće. Veterinar je za spašavanje života vola trebao dobiti jednu šestinu šekela srebra. Liječnik koji bi namistio kosti nakon prijeloma, mogao je dobiti nagradu od pet šekela srebra. Poljski je radnik imao nadnicu od 8 gura ječma na godinu, pastir je imao šest gura. U Hamurabijevom zakoniku još je pisao. Ako vatra izbije u kući i netko tko naiđe baci oko na vlasništvo vlasnika te kuće i uzme nešto što pripada gospodaru kuće, taj će biti bačen u istu tu vatru. Oni opisuju, upravo kao što sam rekao, sve. Od nasljeđivanja, od e, kojim redoslijedom. Pa čak i eto ono što je možda bi izgledalo tako banalno da stavite, što će se dogoditi ja sam baš kao student na ispitu odgovarao to pa sam onda se sjetio, onda me profesor uh, Selem svoje vremeno onako upozorio. Pa što biste vi učinili? Naime, u zakonu piše što će se dogoditi ako žena prevari muža. Da on ima pravo s njom napraviti uh, sve što god. Dakle, nema toga zla koje on ne može učiniti njoj da napravi. to nema ništa. Dakle, jedan izraziti žestoki patrijarhat koji funkcionira na taj način uh, prema tome i takve činjenice su zapisane u tih 170 ili 190 točaka zakona koji funkcionira. Dakle nema ga previše, ali je točno opisano ono najosnovnije, pa su neke stvari možda nekim stvarima dano i previše prostora u tom kontekstu. Sve civilizacije imaju svoj kraj. Ako ih ne unište osvojači, onda civilizacije unište same sebe. Istrpe izvore od koji su živjeli i polako se ugase. Na jugu Mezopotamije također je došlo do propadanja. Tu zemlju nisu samo uništili osvajači. Primjer tog uništavanja može se vidjeti u gradu Maškan Šapiru, smještenom na jugu Mezopotamije. Grad je bio smješten pored rijeke Tigris bio je važan i bogat grad s velikom mrežom kanala. A onda je oko 1750. godine prije Krista napušten. Isti onaj proces koji je omogućio poljoprivredu u Mezopotamiji dobio je do kraja poljodjelstva. Navodnjavanje nosi sa svoje svojevrsnu kvaku 22. Ako se dopusti da voda dovedena navodnjavanjem ostane ležati na poljima i ispari, ona zasobom ostavlja mineralne soli. Ako se pak pokuša izvući vodu putem odvodnih kanala, postoji opasnost od erozije tla. Vjeruje se da su propast Maškan Šapira izazvale mineralne soli, koje su zatrovale navodnjava na polja oko grada. Kada se mineralne soli koncentriraju u gornjim slojevima tla, one postanu preotrovne za biljke. Aha. Kada se mineralne soli koncentriraju u gornjim slojevima tla, ono postane preotrovno za biljke. U Mezopotamiji navodnjavanje je bilo ključno za proizvodnju hrane. Rijeke su bile više od okolne ravnice zbog nagomilanog mulja. Voda je tako tekla u polja uz pomoć gravitacije. Jednom, kada je voda došla u polja, bilo ju je teško odliti, jer su polja bila niža od rijeke. Kako je voda isparavala, ne samo da je ostavljala svoje mineralne soli, već je na gornji sloj tla vukla soli iz donjeg sloja. S vremenom, zemlja je postala otrovna. I tako je jug Mezopotamije polako propadao. Babilon je dugo zadržao svoj sjaj, ali sumer ga je izgubio. Tom sumeru možemo zahvaliti vozila s kotačima, grničansko kolo, prvo pismo, kalendar, prvi zakonik, birokraciju, prve gradove države i prve ljude od zanata. Ta Mezopotamija, taj sumer bili su koljevka naše civilizaciji. Govi profesor dr. Aleksandar Turman, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ne u tom drugom ravnodinacijskom periodu, imamo nekoliko vladara čije su grobnice otkopane, stjecem okolnosti sačuvane, neke su pljačkane, ali veći dio ipak je sačuvan, a neke i nisu. To su najveći, najveća bogatstva koje uopće znamo da su izvučena iz takvih grobnice i znamo kakve su te grobnice zapravo u principu bile kad su ti vladari sahranjivani. Dakle, oni konkuriraju i egipatskima poput Tutankamona, bez, sasvim sigurno. Naime, u jednoj takvoj grobnici je nađeno dvije igre, u drugoj grobnici je nađeno jedna igra, pa se onda može vidjeti više tih igara. To su takozvane tako igre 20 polja. To je neka vrsta prvog čovječa ne ljuti se. Međutim, ono što je zanimljivo u tom a, kontekstu, to je 20 polja. Jedan dio polja je, pripada pojedincu, dvojca ljudi igraju, jedan protiv drugoga, a središnje polje je zajedničko. I tu se mogu pojesti, jer se igra sa tri kocke i igra se sa sedam žetona. I kad pogledate zapravo da ti 20 polja su označeni nekim sličicama, po onome što možemo vidjeti sa Vučedovskih znakova Vučedovskog kalendara, ti isti znakovi su tamo u Mezopotamiji. I kad uh, pogledamo, vidjet ćemo da je ti 20 polja označeno znakovima zvježdja. Dakle, igraju sa tri kocke, ali igraju sa sedam žetona. Sedam žetona pokretnih znači da nešto putuje po, kroz zvježdje. A što može putovati? Mogu putovati planete i sunce i mjesec. To je sedam pokretnih tijela. Dakle, pet vidljivih planeta, jer je prostim okom vidljivo samo pet, i sunce i mjesec. To je sedam pokretnih tijela koje pratimo. I vi igrate, vladar igra sa svojim protivnikom jednu superiornu igru, kretanja planeta po nebu, uz tu kocku. I kad gledamo, to je jedna vrsta astrološke igre koja vrlo dobro poznaje nebo, koja i kako dobro poznaje mehanizam e, zvježđa, ali isto vremeno isto kako dobro poznaje i to što mijenja svaki dan svoje pozicije na nebu, a to su planeti jer dolaze iz grčke riječi lutalica, pa i sunce i mjesec koji se stalno kreću. Dakle, eto, iz takve jedne male igre vidimo koliko je to jedna superiorna civilizacija, koja eto, tako još možda do kraja nije iščitana. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija, koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Marke tek šitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Eno Altić, a uredio je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.